114-cü məzmur İsraillilər Misirdən çıxanda, Yağub nəsli başqa dildə danışan xalqdan ayrılanda, Yəhuda Rəbbin müqəddəs məskəni oldu. İsrail Rəbbin səltənəti oldu. Onları görəndə dəniz qaşdı, Yordan çayı geri çəkildi. Zirvələr qoçlar kimi, təpələr quzular kimi tullandı. Ey dəniz, niyə qaçdın, sənə nə oldu? Ey iordan çayı, niyə belə geri çəkildin? Ey zirvələr, qoçlar kimi, ey təpələr, quzular kimi niyə tullandınız? Ey dünya, hökmüranın hüzurunda, Yaqubun Allahının qarşısında lərziyə gəl. Bayanı gölməçəyə döndərən, Çaxmaq taşını çeşməyə çevirən odur.